Dags för ett avsnitt av Arbetabladets ledarpodd, Wenberg Norling. Ja, då var det dags för ytterligare ett avsnitt av Wenberg Norling. Hej, hej! Hej. Det var Anna Norling som sa hej och jag som pratar just nu heter Jenny Wenberg veckans första ämne blir Socialdemokraterna, eller Framtidspartiet som man numera vill heta. Mm. Socialdemokraterna och Framtidspartiet som i veckan lade fram eh, sitt framtidskontrakt. Det blir mycket framtid just nu eh, när man pratar Socialdemokraterna. Eller när de pratar om sig själva snarare. Så, eh, det här framtidskontraktet eh, är då socialdemokraternas löfte till väljarna inför kommande mandatperioden där man listar sina prioriteringar och mm. det var väl Du var inte riktigt nöjd vad jag kan förstå <laughs> eller? Nöjd och nöjd det är väl snarare så här att det här framtidskontraktet bjöd på självklarheten, det handlade om om skolan och utbildningssystemet, det handlade om välfärden, det handlade om jobben, det handlade om miljön. Det låter väl bra, eller? Ja, absolut. Men problemet är ju att eh, om man kallar sig för ett framtidsparti så måste man nog leverera lite mer än, eh, än självklarheter, tycker jag. Eh, det är väl väldigt få partier som inte vill att den svenska skolan ska vara en bra skola. Det är väldigt få partier idag som inte anser att vi ska ha en välfärd värdig namnet. Så det problemet jag främst såg i de här 25 sidorna som det handlar om är att kallar man sig för framtidsparti så måste man vara mycket... Mindre av pragmatiskt parti. För det var bilden och det är bilden som framträder överhuvudtaget just nu tycker jag när det gäller socialdemokraterna. Att man är, man är så fokuserad på att nå de här mittenväljarna att man... Man törs inte ta ställning i frågor. Det tyckte också man kunde se eh, om man tittar på Elin Lundgren som då är socialdemokratisk riksdagsledamot här i Gävleborg. Hon riktade ju kritik på sin blogg eh, just mot att socialdemokraterna inte vågar ta ställning för en delad föräldraförsäkring. Men som är på många sätt nyckeln till... till eh, ett jämställt arbetsliv exempelvis. Har du tänkt någonting på varför inte Sosanna vågar, vågar detta? Nej men alltså tyvärr så är det så här att Socialdemokraterna har gått från att vara en folkrörelse till att bli en kampanjorganisation. Eh, och när man vill nå de här mittenväljarna. Då tror jag att Socialdemokratin har blivit så fokuserad på att inte stöta sig med någon att man... Mm. Man blir till ett parti som inte kan älskas av någon. Jag tror, jag saknar det väldigt mycket överhuvudtaget i politiken idag. Jag saknar, perso jag saknar mm. person, jag saknar, jag, saknar, jag saknar köttet och blodet och känslorna och, och den riktigt så här agiterade debatten. Jag saknar konfliktlinjerna i svensk politik. För mm. de, när Socialdemokraterna blir till ett parti som säger ja till till skattesänkningarna, inkomstskattesänkningarna till exempel. Då har konfliktlinjerna i svensk politik i väldigt hög grad helt försvunnit. Mm. Men jag vet inte, vad tycker du? Jag vet inte att jag... du gillade Centerpartiets partiprogram och den debatten ja, väldigt mycket. Jag måste säga så här också, sam, samma dag som det här framtidskontraktet som eh, Susanna presenterade sitt framtidskontrakt, då presenterar man ju också eh, sitt förslag till nytt partiprogram. Och jag tyckte att det var mycket saker som jag eh, blev glad för när jag läste faktiskt. Eh, får jag läsa ett citat bara? Ja, Eller? det får ja. du väl, absolut ja. <laughs> <Det får du. laughs> okay. Så här, eh, socialdemokratin är en frihetsrörelse som utgår ifrån att friheten enbart är möjlig genom jämlikhet. Skillnader i makt mellan människor innebär skillnader i frihet- Målet för socialdemokratin är att utjämna dessa maktskillnader för att på så sätt öka friheten i samhället. Men varför blir du glad över det där? Jo, därför att eh, det handlar om maktutjämning. Och att man, eh, Men vad i socialdemokraternas politik just nu tycker du verkar för den här maktutjämningen? Eh, nej, det kanske jag inte kan svara på. Men det var väldigt fint. det ju men det är det som har varit problemet med Socialdemokraterna tycker jag under väldigt lång tid. Och jag tycker det du läser upp är ett problem. Därför att man, man är väldigt duktig på, på de vackra orden. Det låter mm. jättebra att vara ett framtidsparti. Men sen när det kommer till kritan Ja, då bedriver man i princip borgerlig politik eller accepterar i ja. alla fall borgerlig Men politik. jag kan i alla fall jämföra då eh, Socialdemokraternas eh, förslag till partiprogram till då Centerpartiets som kom i måndags då där de, eh, de partiledningens eh, korrigering av mm. den här parti eh, eller programgruppen eh, kanske var med, mm. med, med Feddeley och dem som hade varit bad var också han med där. Som hade eh, som hade mm, som hade skrivit förslag om. Eh, där de hade med ord som månggift och att man skulle slopa arvsrätten och avskaffa skolplikten och sånt där. Införa, och, vi får inte glömma det här med att uh, införa ett plattare skattesystem. Det ja. vill säga att vi oavsett inkomst ska betala i princip samma skatt. Mm. Men just det här med uh, platt skatt, det behöll de fastän de omformulerade. Mm, det var ja. ju... <laughs> men i alla fall, men alla de andra uh, spetsiga formuleringarna, det har de liksom skrapat bort så sådär... Uh, men man kan i alla fall se en stor skillnad på ideologin, känner jag, eh, när man läser Centerns parti, förslag till partiprogram och Sosanas eh, förslag till partiprogram, eh, tycker jag. Fast jag kanske är lite färgad också. Nej, så men jag, det det alltså, jag håller med dig och det som är tråkigt, liksom, de vågar ju ändå köta på liksom, mm. med... Mm, med förslag som i och för sig framstår som vansinne i, mm. i Sverige. Som månggiftet till exempel. Det är det som var härligt med det. Hur illa jag än tyckte om förslagen? Mm. Så kan jag precis som du respektera. Att de tar ut liksom tar ut svängarna och vågar tänka lite större. Istället mm. för bara sätta upp fingret i, i vinden och kolla vart den blåser. För jag tycker man kan unna sig det i partiprogrammet. Att vara lite mer visionär. Eh, sen om det handlar om månggifter. Om det handlar om, om, en, om en jämställd föräldraförsäkring. Det är mm. ju alltså, Man måste... Politik handlar om att vilja... Och, man får ju en ny krädd åt Centerpartiet, för de verkar ju vilja en hel del saker. Ja, vi kan i alla fall konstatera att Centerpartiets program har blivit betydligt mer diskuterat än Sossarnas, som gömdes på något sätt bakom det här framtidskontraktet kan man ju säga. Ja, och Så, som mm. dessutom inte levererade särskilt mycket av värde. Mm. Och det, jag menar, det säger väl också någonting här, skillnaden. Centerpartiets program blir omdiskuterat och omdebatterat och förvisso också väldigt hånat. Men Socialdemokraterna, de släppte det igår, mm. det vill säga onsdag, vi spelar, det här, spelar in det här torsdag. Idag torsdag så är ju det här dokumentet redan dött, nyhetsmässigt. Mm. Det, har ju inte varit liksom... det kommer väl att diskuteras under kongressen i april? Jo, absolut. Om men om man tittar på mm. liksom själva efterspelet mm. på de olika... Centerpartiets program har vi diskuterat under flera veckor, men ja. Så... Ja. Men det blir spännande i alla fall. Det blir två kongresser här. senten eh, i mars och Sossarna i april. Som vi följer på något någorlunda sätt. Eh, Inte det... på någorlunda sätt. Vi kommer ja. att följa det mycket nära och ja. intensivt. Ja, absolut. Nog om detta. Mm. Eh, nästa ämne som vi tänkte ta upp. Det handlar om Johan. Eh, och då är det så att det kom en ny rapport i veckan eh, som en årlig en rapport som kommer varje år som handlar om antal kvinnor i bolagsstyrelserna. Hmm. Ja, då kan vi säga enligt rapporten så har antal kvinnor ökat lite lite grann, men fortfarande så är det fler eh, VD:er i våra bolagsstyrelser som heter Johan än vad det är kvinnor som är VD:er. Men det gäller bara vd och inte representationen Nej. i bolagsstyrelsen. Nej. Ja, det, så, saker och ting består ja. helt enkelt. Och vi har också fått en ny jämställdhetsminister relativt nyligen, eh, Maria Arnholm. Eh, hon eh, säger väl att hon tycker att det här är lite tråkigt. Eh, men att det ska rätta till sig själv på något sätt, om jag förstår det. Eh. Det är ju det de brukar säga. Jag är så mm. fruktansvärt trött på det där. Så här, den här övertron nästan till perverterade övertron på att saker och ting bara kommer att lösa sig själv och att man som politiker inte tar ansvar. Vi har inte valt de här människorna oavsett om det är socialdemokrater eller om det är borgerliga partier. Vi har inte valt dem för att de inte ska sitta och bestämma. Jag tycker inte om det här, den här maktförskjuten som har skett till att lämna över ansvaret till företag. De klarar inte det. De har inte gjort det. Jag vet inte hur länge vi har diskuterat den här frågan om, om mm. representation i bolagsstyrelserna, i börsbolagens styrelser. Mm. Det händer ingenting. Nej, fortfarande är Johan vanligare än att man ja, har någon, att man inte har någonting mellan, som dinglar mellan benen. Ja, men det är mm. så här, Och det går inte... Det är inte det här visar ju också att vad det handlar om, det är ju inte en inkvotering av kvinnor, det är ju en inkvotering av män. Eh, Norge har ju infört en, en eh, lagstiftning som gör att, att eh, det, det ska vara en jämn kön för, könsfördelning i bolagsstyrelser. Och vad man såg där eh, i de rapporter jag har läst om det hela eh, är ju att eh, det här höjde kvaliteten på bolagsstyrelserna. Därför att det blev kompetenta kvinnor som fick platser som, som inte lika kompetenta män hade haft. De hade högre utbildningsnivå och var mer meriterade. Så alltså, det här är ju ett område som man borde lagstifta på. Ja, det håller jag med om. Och det är inte en fråga, man brukar prata om, ja men det här handlar ju bara om så här, övre medelklasskvinnor. Nej, det gör faktiskt inte det. Därför att ju fler kvinnor vi får in på sådana poster, desto mer jämställda kan vi nog räkna med att organisationerna som helhet blir, tror jag. Mm. Ja, eh, framför det helt enkelt. Eh, ja. Sista punkten är eh, Lars Adaktusson. Denna gigant inom journalistiken som nu tar ett klivet över till... Till kristdemokraterna. Eh, mm. konstateras kan ju, alltså all respekt åt Peter Wolodarski, jag tycker att han är en fantastisk yrkesmänniska, jag tycker han är otroligt begåvad och, och ja, jag har lovord bara lovord, men eh, Peter Wolodarski stod ju ändå för veckans besvikelse när han pratade upp den här, det här DN-debattinlägget och pratade med, skrev på Twitter att det här skulle bli veckans snackis, eller det här kommer att bli morgondagens snackis mm. eh, på Twitter såg det också ut som folk satte upp jag väntade bara för att kunna få se det här fantastiska mm. som skulle komma på den debatt Och så var det bara att Lars Adaktusson skulle eh, engagera, ja, att han skulle bli medlem i Kristdemokraterna. Kandidera för Europaparlamentet ja, också. Ja, precis. Mm. Det, alltså det, här, det här med Lars Adaktusson och Kristdemokraterna, det har väl varit en ongoing love story. Jag vet inte riktigt, det var ju inte så nyhetsvärde, även om... Nej, de, de flesta som är politiskt intresserade tyckte inte att det var en nyhet helt enkelt. Men vi kan ju ändå konstatera att det blev en snackis för vi står ju här och snackar om det. Eller? Ja. <laughs> så oerhört prosig. <laughs> <säga> <laughs> ja, eller? Mm. Nej, men, men så är det ju absolut. Eh, sen tycker jag väl i för sig att det som är intressant är ju inte Lars Adaktusson själv utan det intressanta är väl kanske mer Alltså, det går ju inte bra för KD, det kan man ju inte ens säga med mm. god vilja. Och de har prövat eh, och omdefiniera debatten genom att eh, inkorporera eh, ord som verklighetens folk mm. <laughs> i den svenska vokabulären. Eh, man försöker bli någon form av uh, compassionate conservatives som fokuserar väldigt tydligt på... på uh, Vården och omsorgen och välfärdsfrågorna. Men sen samtidigt så har man den här rätt skruvade värdekonservatismen- som väldigt få svenskar sympatiserar med. Mm. Eh, och det är ju då det, det arv man har att mm. förvalta. Jag måste också flicka in en grej som var eh, som jag är lite bekymrad över. Och det är då att Adaktusson, eh, som väl är programledare på Access- eller TV8, ja, i alla fall, men han ska fortsätta eh, som journalist- Trots att han kandiderar ska kandidera och hålla sitt eget program. Det ställer jag mig ganska skeptisk till då. Kan han kanske har andra journalistiska och etisk-moraliska regler än vad vi har satt upp för oss själva. Ja, jag tror att det är ganska många som är skeptiska till det. Men det är hans arbetsgivare får väl ta det med honom då, om de tycker att... Att det är förenligt med objektivitet. att du kandidera. Fast om, om vi tar Access till exempel mm. som Hanna arbetar för så är mm. ju inte det en objektiv nyhetsförmedlare utan det är ju en borgerlig nyhetsförmedlare eller aktualitetsförmedlare. Ja, men ändå att trovärdigheten kanske inte eh, blir jättehög, tänker jag. Ja, ja, ja. Nej, mm. nej. Så är det ju. Mm. Eh, absolut. Men... Eh, ja vad, vad tycker vi jag tror, jag tror ändå att det här är någon form av utslag för att alltså man trummar på med sådana här grejer från kristdemokraternas sida tycker jag ändå tyder på någon form av desperation att man man hoppas på att Kändisar, eller det är mest kända medelålders farbröder det handlar om, om vi ska vara helt ärliga. Vem kommer inte ihåg, stackars Ella Bolin, ja. som blev mm. utskåpad mm. av Alf Svensson och Precis. förnedrad offentligt, får man väl ändå säga, av partiet mm. inför förra parlamentsvalet. Jag tror att de greppar efter varje halmstrå just nu, känns det som. Ja, vad ska de göra då? Alltså, Nej, men inte det, det enda de kan inte. göra. Alltså, jag sympatiserar ju inte med dem på något vis. Jo, faktiskt, med deras alkoholpolitik. Jag tycker mm. de har varit väldigt tydlig och bra röst i, i fråga om en, en restriktiv svensk alkoholpolitik. Så heder åt eh, kristdemokraterna för det. det. Det måste jag villigt erkänna. Men vad de borde göra är ju snarare, de, de är ju duktiga på på de här frågorna om åldringsvården till exempel och har ett, de har, ah, de har ju ändå ett, alltså någonstans så har de ett genuint humanistiskt anslag mm. även, om, även om det också har blivit lite så här eh, under senare år men eh, jag mm. tror om, om kristdemokraterna överhuvudtaget ska ha en väljarbas som inte handlar om att attrahera eh, djuptroende svenskar vilket ju är en ett liten väljarbas i ett sekulariserat Sverige så, så tror jag ändå att de frågorna man i så fall skulle tydligare fokusera på nu är ju Göran Hägglund socialminister men mm. jag, jag tror man ska hålla sig till de frågorna och, och ännu tydligare gå in på det här med, med liksom närheten till människan mm. för det, det kan jag ändå tycka att de, de, de det är en sympatisk del av deras profil, eller den enda, förutom det här med alkoholpolitiken. Mm, vi får se hur det går nästa år, helt enkelt, då det är val till såväl Europaparlament som riksdag. Ja, ja då var det bara den lokala snackisen kvar den här veckan. Mm. Eh, och då tänkte vi prata om dagkirurgins... Uh, vara lika vara i Samviken Jävle och beslutet att uh, dagkirurgin i Samviken flyttas till Jävle. Vad tycker vi om det då? Vi och vi. <laughs> Nej, men vi, jag vet inte. Uh, ja, uh, jag tycker så här. Om man tittar, alltså, det här har ju uh, argumenterats för och fram och tillbaka. Uh, under en tid nu. Eh, problemet med att ha dagkirurgin i Sandviken är att eh, lokalerna man nu verkar i inte är ändamålsenliga. Däremot har man eh, haft väldigt god kvalitet på den vård som man har, har givit. Eh, det är väldigt positivt eh, och det här arbetssättet som man har tillämpat är också någonting som man säger att man ska eh, behålla mm, och inkorporera i, när nu dagkirurgin flyttas till Gävle. Mm. Men där har det varit problem. Dagens krav på, på operationssal är 60 kvadrat i Sandviken när man 30 kvadrat. Vilket innebär att utrustningen inte får plats. Ehm, sen är det också så att det finns ju alltid fördelar med att, att samla medicinsk kompetens. Mm. Ehm, för, och och det här handlar ju om att upprätthålla läkarnas kompetens eller kirurgernas kompetens. För ju, ju fler operationer du genomför årligen desto mer ajour håller du dig. Så att det, det handlar ju eh, om en medicinsk kompetensfråga tycker jag. Sen tycker jag också att det är väldigt, jag tycker det är tråkigt när, när sjukvården förminskas till att bli provinsiell träta. Mm. Och det tycker jag man har sett på väldigt många håll. Och tyvärr så kan man ändå se det i kommentarerna kring det här beslutet som kom mm. i veckan också. Att det, ja, men, jag önskar allting flytta till jävla. Ja, men det kanske ska det om vården blir bättre av det. Åh, jo. Här, men, oh, jag fattar ju att du har rätt. Jag fattar ju det. Men jag förstår också Samvikens borna det här... ATG, liksom allt till jävle. Uh, ATG? Ja, men <gör> att allt till jävle. Ja, ja, alltså, men, ja, man säger det alltså. Ja, uh, och jag förstår ju tröttheten och irritationen och uppgivenheten. Uh, och vad ska vi liksom, ska vi inte satsa på? Ska vi inte satsa på hela på hela Sverige? Eller på hela um, vårt län? Alltså, eller? Uh, Behöver inte göra det? Jo, men jag tycker inte att här, om, om jag ska välja sjukvård, mm. men jag har den möjligheten. Mm. Då tycker jag inte det viktigaste att eh, jag kan gå till, eh, om jag ska operera mig, att jag, det är så nära som möjligt. Utan jag tycker det viktigaste är att det är så bra som möjligt. Ja. Och det är väl mm. någonstans där, eh, jag kan absolut precis som du mm. förstå den frustrationen. Det har verkligen inte varit... Mm. Alltså de senaste tolv månaderna plus har ju verkligen inte varit en period av så här positiva besked för Sandviken. Så jag kan absolut också relatera till det här. Men det handlar ändå här om så korta avstånd. Ah. Så jag kan ändå förstå varför man vill samla den här kompetensen och den här kirurgin på ett och samma ställe- Eh, för mig handlar det mer jag, jag tycker kvalitetsfrågan är mycket mer intressant när avstånden är så korta eh, för, det, för, för det påverkar inte tillgängligheten heller egentligen. Eftersom det handlar om planerade eh, operationer är det, så. Det, ha, det handlar mm. om planerad mm. dagkirurgi mm. Alltså, i, i, min hjärna fattar ju jag håller ju med, alltså, med dig <laughs> Fast Åh, uh, fast den kanske Inuti mig så kanske jag har lite svårare att hålla med. Men, Allt alltså, vi, mm. Jag kan ändå förstå det. Jag kommer ju från Norrbotten. Och där har man haft väldigt hårda... Eh, under tiden jag jobbade i Norrbotten så mm. pågick det en enormt agiterad och intensiv debatt om, om BB. Eh, särskilt om hurvida BB i, i Malmfälten skulle ligga i Gällivare-likurerna. Mm. hur långa avstånd pratar vi då? Då pratar vi, eh, det är 11 mil mellan ja, det ungefär. Lite mellan skillnad Mellan Gällibare kanske. och Kiruna. Mm. Och det är väldigt långt på vintern om du ska föda mm. barn. Och eh, det, är, det är inte alltid man kan köra på de där vägarna mm. heller. Det är inte alltid man kan planera när man ska föda heller. Nej, <laughs> Så att det är kanske, ja, mm. Men mm. Och, och där, där var det ju samma diskussion. Det blev liksom till en byträta. Men samtidigt så fanns det, i den bästa av världar så hade man kunnat ha ha förlossningsvården på båda ställena. Men det gick in. Det fanns inte ekonomi för det. Och den hamnade till slut i Gällivare och inte i Kiruna. Mm. Och där var ju argumentationen också väldigt tydlig. Att det var ungefär 500 födslar på varje ställe. Där hade man ett stort sjukhus i Gällivare. Och ett lite mindre lasarett i Kiruna. Mm. Och då var ju det mer ändamålsenligt att plane, placera förlossningsvården i äldrevaror. Och sen så fanns också det här argumentet. Ja men istället för 500 födslar på varje ställe på ett år så får vi nu 1000. Vilket är bra för läkarnas kompetens som ska arbeta med det här. Eller sjukvårdspersonalens kompetens. Jag tycker... Alltså... Den argumentationen är relevant. Och sen så... Det, ändå, det är klart att man kan relatera till, till den här känslan. Men det handlar ju just om en känsla egentligen. Oh, men det är klart. Jag kan förstå. Hade avstånden varit större mm. så hade jag absolut eh, kunnat gå in i en klimsj om det här. Men eh, när det ser ut som det gör så, så tycker jag egentligen att det i mångt och mycket är en icke-fråga. Okej, vi, <går> vi får väl nöja oss med, med det. Du är ju överens om att vi inte överens. Jo, nej, men alltså, jag är ju egentligen överens. Det, ja, alltså, ja. Men, och jag, jag är överens med dig också. Ja, Ja, men vi <går> <går> kanske ska nöja oss med jag den, tror den frågan. Oss. Ja. Jag vet inte om vi kommer vidare i den här nej, frågan. jag tror inte det. Dessutom är vi nu pratade i... 24 minuter. Det är ingen som orkar lyssna på det här. Jo, eller? det är klart om jag gör. Ja. Ehm, men ska ja, vi säga men... hej då? Eller? Ja, jag ja. tror det är dags att säga hej då. Mm. Vi avslutar helt enkelt med denna, denna brännande fråga om, om dagkinerangin i Sandviken. Och eh, önskar er alla en ja. trevlig helg eftersom det är torsdag. <laughs> ja, trevlig, trevlig lyssning också kan vi säga. Ja, trevlig mm. lyssning, precis. Ja, och vi hörs igen snart. Om en vecka. Ching. Ching.